פרק י"ג: "ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ויתנם ה' ביד פלשתים ארבעים שנה. ויהי איש אחד מצרעה ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה. ויירה מלאך ה' אל האישה ויאמר אליה הנה נא עקרה ולא ילדת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 ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמימה, ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רואים, ויפלו על פניהם ארצה. ולא יאסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואל אשתו, אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל אשתו,